Salutacions contrabandits i contrabandides. A continuació, escoltarem l'àudio de la taula rodona per la desmilitarització que va coorganitzar Ones de Pau i Ocupem les Ones, el 15 de març de 2011, a l'Infospai. Salutacions a tothom. Benvinguts a un nou debat d'Ocupem les Ones. Darrerament s'han fet debats sobre sindicalisme, eleccions autonòmiques, feminismes... ...i avui parlarem de la desmilitarització. Ens acompanyen per fer aquest debat quatre activistes, quatre persones que participen directament de tot aquest moviment per la desmilitarització... ...i a la meva dreta tinc a l'Alejandro Pozo, que és membre del centre Josep Manuel de Bona nit, Alejandro. Bona nit. Al seu costat, la Pilar Palacio que és membre de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. Bona nit. Bona nit. I a la meva esquerra el Toni Álvarez, que és membre de la campanya Desmilitaritzem l'Educació. Bona nit. Bona nit. Al seu costat, David Fernández, periodista de la directa. Bona nit. Bona nit. Bona, nit. Bona, nit. Bona nit. Tenim preparat un, un debat amb quatre blocs en principi, però potser en comentarem només els tres primers blocs perquè potser no tenim temps de d'acabar i intentarem parlar de l'exèrcit espanyol, del complex militar industrial i de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN. Amb cada un d'aquests blocs farem un petit debat eh, i plantejarem diverses preguntes. En el primer bloc, per exemple, ens preguntarem si l'estat sense exèrcit és possible. En el segon bloc ens preguntarem com reconvertir l'indústria militar en civil. I en el tercer bloc... Preguntarem, ens preguntarem com tancar les bases i sortir de l'Aliança Atlàntica. Bueno, aquestes preguntes també estaran basades en petites presentacions que farem entre totes, entre tots, per també desenvolupar aquests continguts. I per començar, doncs, això de l'exèrcit espanyol a dia d'avui, en ple mes de març del 2011, amb la guerra d'Afganistan, amb l'exèrcit participanti, amb tantes guerres humanitàries arreu del món que ens volen vendre falses guerres humanitàries té un paper important l'exèrcit espanyol com podríem explicar aquesta estructura en la qual pues, tenim un comandament per cada dos soldats ben bé Si, si li fem la pregunta a un, a un militar sobre si se cambia molt l'exèrcit espanyol el problema dirà que moltíssim i és cert que quan un fa seguiment de tot el que passa amb l'exèrcit el dia a dia hi ha moltes coses que van canviant no? ara bé, l'exèrcit d'avui dia es continua, continua servint per exactament el mateix que, que servia fa, fa un temps hi ha moltes coses que són molt similars, eh, els requisits que es demanen a soldats solda són molt similars que els abans, però pot ser alguna cosa ha canviat, eh, jo diria, destacaria dos, que suposo que després podem desenvolupar més, que és per una banda que, que estem parlant d'un necessari global, és a dir, no es, no es pot entendre el, el militarisme a Espanya si no és dintre d'una estructura superior amb els seus aliats, amb els Estats Units, amb la TAM i amb no? una Europa Occidental. I la segona pot, diguem, molt important de, de canvi, jo diria que és tot allò que està vinculat a la legitimació de l'exèrcit, no? és a dir eh, l'exèrcit arrastra un històric eh, diguem, que no estava, no estava massa ben vist i avui dia eh, l'exèrcit espanyol s'ha escrit les dues grans tendències que ja ha per justificar eh, no només l'exèrcit sinó les intervencions eh, globals no? que serien les guerres humanitàries és a dir, entreprendre per ajudar una gent que, que, que està a una d'una situació de crisi i també això que diuen protegir a les poblacions això que es diu la responsabilitat de protegir és a dir, hi ha un estat que no vol o no pot protegir al seu, seu poble aleshores per soberania aleshores és susceptible de ser intervingut militarment per part d'això que diuen els, els estats disposats és a dir, estem parlant des, des de sempre no? això sí que canvia i sí que podem veure amb totes les estructures globals, estem parlant de l'OTAN, la Unió Europea, però també el l'exèrcit espanyol. I tots els exèrcits són sempre un departament de cooperació en temes civils, sempre busquen aquesta legitimitat. Totes, i absolutament totes, les operacions militars a l'exterior, des de l'any 89, que va ser la primera oficial, fins ara, estem parlant de més de 30 operacions militars, totes, sobretot les últimes, han estat justificades d'alguna manera amb la paraula humanitari és important que que això en compte, però això no és que sigui diferent al que fan altres exèrcits. I finalment, també és destacar això que es va crear de la unitat militar d'emergències. És a dir, no només l'esèrcit es justifica el que fa l'estat espanyol en temes de guerres humanitàries a l'exterior sinó ara també estem parlant d'emergències humanitàries. Fa uns anys ja vam advertir que probablement passaria en la UME, la Unitat Militària d'Emergències, exactament el mateix que va passar en els equips d'ART, que és el mateix la UME però en eh, que Estats Units i Canadà ja els tenien. No? I exactament ja sabíem que el que faríem és començar a fer operacions a l'exterior com hem vist el que ha pasado a Haití ¿no? o sea, que están, están hablando de lo en ejército que antes vega ese eh, dit, y es natural es decir, el humanitarismo hoy en día si no, tú no lo utilices políticamente es que estás bobo es decir, hoy día es lo que tú puedes hacer para justificar y es ser que hoy día la imagen del exército ha mejorado, sobre todo gracias aquestes uh, paraules no? estem parlant de globalitat, amenaces globals necessitem aliats i segons que estem aquí per servir a, no només a nosaltres sinó a altres poblacions Ara bé, si llegim les doctrines militars signirem llegim la, la, la llei militar de defensa eh, o la llei de defensa nacional vull dir veiem que sobre el paper estem parlant de la mateixa de sempre Inter Espanya intervindrà allà on els seus interessos estiguin en risc, això està per escrit i este, d'interessos estem parlant de subministrament energètic estem parlant de la sobirania de Gibraltar i estem parlant de coses eh, també parlant de temes humanitaris, però això està per escrit o sigui, estem parlant exactament de del mateix Molt bé el, Pilar, vols afegir algun element més potser bueno, en quant a la dona la participació de la dona a l'exèrcit? Jo afegiria que també eh, en el context de l'estat espanyol hi ha hagut tota, tot un procés de legitimització de d'aquesta institució, no? perquè la, bueno, des de la fi de la l'Emili 10 eh, any, anys abans es va començar el 88 es va fer un reial decret per incorporar les dones en a, en a, a la institució militar que ha sigut com una, un dels plats estrella d'aquest de, procés d'humanització de la institució que no oblidem mai que és una institució mm, militar i per tant per matar i que el fet de d'abarrejar, d'incorporar la part humanitària i d'emergències i de protecció de la població civil amb, amb el fet d'incorporar les dones com a, amb tot discurs i total simbòlic que té la incorporació de les dones en relació amb allò militar, pues que ha sigut, francament, les dones hem tornat a estar utilitzades, el nostre cos s'ha tornat a utilitzar, per, eh, per l'aparador de la política de, de la democràcia no? llavors en aquest sentit volia afegir això no? la, que el fet de que les dones s'incorporin a l'exèrcit no és un fet casual ni és un fet eh, sense cap mena d'interès darrere així mateix el fet que s'incorporin també la població migrada i el fet sobretot de que l'exèrcit avui dia és una, és una sortida professional més i que, bueno, que tot això fa, no fa més que eh, acabem assumint el discurs de que la institució militar o el Ministeri de Defensa esdevingui pues, un ministeri més de, de l'Estat. No? Aquí tindríem potser una de les grans paradoxes, per dir-ho d'alguna manera, o, o dues imatges ben oposades però que conviuen en aquest context de guerra global com pot ser la ministra de la Defensa, el Carme Chacón, per una banda, i després també doncs, la violència sexual com, com a arma de guerra, com podem doncs, comprovar i se l'ha mostrat a la República Democràtica del Congo amb 500.000 dones violades, que és una quantitat doncs, fora de, de, de tota imaginació en el seu context de guerra, no? però són dues realitats ben oposades que com diuen Per tant, aquí també hem de fer aquesta descodificació quan vèiem a la Carme com per una banda i quan després també sabem aquestes armes contra les dones a les guerres, oi? Efectivament. I sobre això també voldria afegir que ara fa bueno, el 2000, Nacions Unides, el Consell de Seguretat... Les Nacions Unides va adoptar una resolució que és la 1325 que precisament va en aquesta línia no? en, en primer lloc reconeix que les dones eh, viuen els conflictes de manera diferenciada pel rol que s'ha construït socialment i que ens ha tocat viure no? i que precisament per això les dones recoma, es recomana des de les Nacions Unides que les dones participin activament en els processos de reconstrucció postbèlica i de les taules de negociació i tot això Eh, què passa? Això fa a l'any 2000, aquesta resolució per als moviments de dones per la pau arreu del món va ser una, realment una eina per aigües que va, recolz, bueno, que va servir per recolzar la feina que feien però hi ha l'altra la, lectura que és la lectura des dels estats en aquest context global que explicava l'Alejandro i és que arrel d'aquesta resolució eh, bueno, apareixen la, els estats membres una, es dediquen a elaborar el que es diuen els plans d'acció per a la implementació de la resolució 1325 llavors reinterpreten aquesta resolució i Espanya té un pla d'acció ara, ja, ara ja fa 10 anys també, que precisament o sigui, una de les coses que apren d'aquesta resolució és que si les dones han de participar més activament en la reconstrucció postbèlica, en les taules de negociació, doncs és un argument més per incorporar les dones en els exèrcits, en aquestes dites missions humanitàries. I els arguments doncs, són per evitar, per exemple, el tema de la violència sexual, eh, de la violència sexual també perpetrada moltes vegades per als mateixos cossos militars, etc. Molt bé, si us sembla bé, passem a la pregunta d'aquest primer bloc, també dins de, de l'intercanvi que fem en aquesta proposta final o pregunta, aquest mini debat que fem a cada bloc, doncs podem aportar altres temes a més a més dels que s'han dit, però David t'ha fet la pregunta directament a tu, permeteu-ho, l'estat sense exèrcit és possible avui? Com a l'estat, com està configurat avui, l'estat modern no s'ha configurat per, des de l'Eviatam i des de Hobbes fins avui o des de Maquiaré és bastant complicat. Perquè és l'explicació d'una societat desigual i per mantenir una desigualtat social important eh, el requisit imprescindible, malauradament, més la força. No? I això és aplicable a societats internament a la nostra però també, com deia Alejandro, al, al, al món. No? I jo crec que avui és... però sí que crec, per sobretot, que els exercits eh, són prescindibles absolutament és possible una altra mare de relacions internacionals i una altra mare de convivència social. Això, això és així. Eh, però també és veritat que, que els que detenten el poder i els governs ho passen difícil. No? Crec, bueno, Alejandro ens parlava de globalitat. I jo crec que també és veritat que una de les paradoxes del segle XXI és que la policia es militaritza a les nostres barris i l'exèrcit es policialitza el món. Quan hi ha una globalitat, aquestes UMES i aquestes missions espacials no deixen de ser els Santiago Lots, que van corrents a barri que abans era Sants, o era Gràcia, o era... O era i ara és Haití, o és... O és aquest, no sé què. I allà on els seus interessos estan qüestionats, són intervenadores. És complicat. Eh, segurament eh, amb l'estat va, va aparallat l'ús de la força, l'ús del que se'n diu el monopoli de la violència legítima, i el que s'haurien de buscar són altres formes d'organització social que ja crec que per suposat no existit i s'han teoritzat on no, és, no és, és, és prescindible absolutament la força o la violència eh, per imposar marcs de convivència o d'imposició i d'injustícia. Sí. Molt bé, això em dóna pas a fer una breu lectura del, del que entenem per desmilitarització, no? o allò que abans deia antimilitarisme, però això de l'anti doncs, l'hem d'anar eh, canviant per, per construir, no? més que anar en contra d'algú i és molt breu, també servirà per, per acabar doncs, aquest primer debat, Tenim aquesta definició del grup antimilitarista, alternativa antimilitarista MOC de Saragossa que en recorda que l'activisme per la desmilitarització no és només la lluita contra la mili, és la lluita contra la repressió i el control social, com ara ens apuntava en David. És també la lluita contra la despesa armamentística, l'intervencionisme falsament humanitari, com també ens deia l'Alejandro, és la lluita contra aquell poder econòmic que es manté per la força i cada cop més per la coacció política, laboral i econòmica i per la creació de consensos socials amb l'ajuda dels mitjans de comunicació que els pertanyen en aquest sentit i per seguir doncs, amb, amb aquesta pregunta de si és possible l'estat sense exèrcit sense ens dius bueno, que és necessari, però és, que, és com diu David fins que no hi hagi aquest canvi de funcionament de la societat que jo crec que, bueno, que està, està en marxa. No? Jo que deu és interessant perquè, a més, he vist 20, 20 anys enrere, veus el canvi de paradigma que s'ha donat respecte a l'exèrcit. Exèr no? Abans es venia una, bueno, un exèrcit mm, per fer la guerra i ara és un exèrcit que reparteix caramels no? i que salga problemes. No? I això ha, calat, això ha calat. Calat molt perquè els diners que tenen per fer aquesta publicitat és, és immensa. No? Aquest any sortien els 600.000 euros de, per fer campanyes publicitàries per subvencionar-les no? no per emetre-les després que això després es milions d'euros sinó per, per promoure-les no? entre universitats i entitats realment eh, interessa molt no? i ho han fet molt bé en aquest sentit, dir que realment hem sabut aprofitar aquesta escletxa d'aquest no? canvi de, de món de mentalitat, no? de aquesta globalitat doncs, entendre des d'un punt de vista doncs, en positiu no? i bueno, doncs, la feina és, és difícil no? perquè realment doncs, és difícil combatre l'idea que està de, de que realment l'exèrcit de per si és noció i el que està fent és això defensar uns interessos que no són els de la majoria de la població no? llavors és curiós una cosa tan evident costa tant eh, rebatre-la no? i a més quan més a prop estàs més evident és no? Vull dir que si ens pareixin la gent de que està patint aquesta situació directament pues, però clar, són coses que no no hi ha accés a nivell mediàtic no? llavors, bueno, és, és difícil però, vamos, eh, jo crec que no és impossible perquè a l'exèrcit ja li van guanyar una batalla que va ser la dinsumissió vull dir, i, a més contundentment i, bueno, pues es tracta de de continuar una miqueta, una miqueta per aquesta via no? de, de la desovidència i, i, bueno, potser de plantar una miqueta més enllà també, no? la, la barricada, no només a nivell físic sinó a nivell d'elèctric i de plantejament. No? Però a la, a la vegada vull dir s'ha de fer xup-xup la societat, no? vull dir, ha, de, ha de bullir, que no? jo crec que, que n estem en la via però que, que l'enemic és gran, no? vull dir, els interessos poderosos a més. No? Algú vol comentar alguna cosa, algun aspecte sobre submissiu avui o potser la desobediència civil? també en aquesta línia, per acabar amb el exèrcit? Bueno, l'insumició de ha desha segons els medis <ríe> oficials, oficials de ha desha prescut, perquè ara s'ha de fer deu anys d'insumició, de, de de, perdó, insumici, de final de, sí. de l'Emili, i vull dir, no hi ha hagut cap mitjà oficial que n'hagi fet quasi més incèndims, no? llavors és curiós, no? com, eh, realment, el, això té dona una mica el poder que va tenir, no?, vull que la por que li tenen, no?, vull de, de fet, de l'any 1 de la fi de la l'Emili, que ja van obligar totalment el concepte en sumisió, concepte no, concepto que després han aprofitat molts polítics per dir que és insumisió al tabaco, que és insumisió no sé què, que hasta la ha estat la gira fet insumisió, no, en algún moment de la guerra política, que que que es curioso, ¿no? pero sí que destaca abra, no, que eso. D'on en sumisió. No ha prescut, ¿no? Vale, no, no, sobra, ¿no? Bueno, o sea, però la, la desobediència civil segueix sent una pràctica de tots els col·lectius que lluiten per la desmilitarització i és una eina encara mm -hmm. efectiva. Sí, ho és, és. Potser entrem poca desobediència però continua sent una eina creient, efectiva, no? Jo crec que els que estem aquí ho digui d'una altra manera la, la intentem portar a terme, no? Ja sigui amb les campanyes d'OEFE, d'Uxegació Fiscal, mm -hmm. ja sigui pues, això quan plantem cada mes el xeringuito a Tarragona, el Palau per la Pau, ja sigui quan la gente luego vei contra el comercio de armas, pues va al DBA y fota ya a Gran manchada, decir... bueno, no son cosas, ¿no? Vull que pues, claro, se troba falta una miqueta aquella gran campaña ¿no? Que de alguna manera articulés, ¿no? El, el movimiento antimilitarista o desmilitarizador, ¿no? no sé pues sé, le de cambiar, ¿no? Entonces... Es com que... Sí, em permets, Toni? <ríe> És com que eh, pa, o sigui, amb la fi de la mili els grups antimilitaristes que, no, que havien estat centrats 90%, per no dir 100%, en, precisament amb el recolzament a la, als, o als homes, als joves que es feien uh, insubmisos, no, que es declaraven insubmisos i havien estat els grups dedicats exclusivament al tema de la insubmissió i eh, no exclusivament, però era pràcticament, no, l'activitat anava orientada cap aquí. Amb, el, amb la fi de l'Emili, almenys la sensació meva personal no va ser com una mica de, de desubicació, no? fins ara estava com molt clar la prioritat número 1 no, de la gent activista tenia aquella prioritat número 1 en el moment que allò s'aconsegueix, eh, queda com desorientat, tot i que molts grups antimilitaristes, evidentment, tenien claríssim que l'objectiu no era eh, l'eliminació del servei militar obligatori, sinó que, que hi havia tot un transfons de moltes altres demandes, no? com per exemple la desaparició de l'exèrcit. Però, diguéssim, que a la fi de l'Emili va marcar com una mica un, un canvi, no?, en aquest tarannar activista des de l'antimilitarisme, i que jo crec que això també ha tingut influència no? i que també té influència a l'hora de la repercussió que tenen les accions de desobediència civil avui dia en temes de de bueno, de, de, de denúncia de tot allò militar, no? És, és, queda tot com més difós no? és més difícil també trobar aliances per part de la societat bueno, està tot més difuminat mm. Yo que tendría, podría a decir es eh, si sí, biencree que explica su talenta conmos datos que es absolutamente imprescindibleten des sobrebe y, y, y posar pues, así sobre la tabula es ser que, que, que, que de la otra banda el ministerio de defensa poseamos dineros sobre la tabula sobre todo en campañas de imagen. Es muy importante yo tengo una, una data que creo que eh, nada que creo que es interesante es del año 2004 pero es con va a ser el estudio pero pues, es del 2004 que era eh, el, el vídeo promocional de la campaña de Nadal del Ministerio de Defensa en, del, del 2004 al 2005, de esta campaña natal era 100% de las imágenes, estaban relacionadas directa, directamente con el tema humanitario y el tema de cooperación, 100% aquel año yo hice números de ver cuantos dinero se dedicaban a temas que el ejército de ella era ex no que yo diría que era ex-humanitario, sino que era ex-humanitario y el número que va a salir era el 0,0006% es decir, mientras se dedicaba a hacer una feina autosuposadamente, ¿no? autodenominada humanitaria estaves al 0,006%, justificaves toda la asistencia del ejercicio a través del 100% de las imágenes a tiempo humanitario o sea yo creo que eso uh, va por ahí eso en donde llega, que el ejército no está tan mal visto como estaba antes y si yo veo, creo que, que, ya, uh, que la gente que, que te clare cómo funcionan estas cosas, de qué estamos hablando uh, continua tenint-ho molt clar, és el que hi ha menys suport està menys al carrer i costa molt més i Durant una data que pot ser que és una mica poc esperançadora, que són els parlamentaris és a dir, si mirem la guerra en Afganistan, només dos parlamentaris de 350 s'han oposat sistemàticament en aquesta intervenció si mirem la guerra del de, que està passant a Somàlia cap, cap s'ha oposat directament ara que hem de saber que la izquierda verde, la izquierda de la iniciativa y está a favor, son las que ya sobre Líbia y se costa, costa mucho más y ya comenzaron a poner muchas excepciones malgrat que sabemos que el ejército es el brazo de los, los estados por, por, por, por, por temas que interesan a los estados es esto está clarísimo y está por hacer como digas, que no cal que hacer ninguna eh, análisis pero eh costa el misteri men que això vaig. Malgrat no, no són conscients de de del de de que significa el militarisme, és a dir, si avui en dia els el Units de no es desquidiu com s'han de fer les coses, no és perquè estan guanyant més diners o més PIB. yo diria que la Unión Europea té més PIB que els Estats Units. És perquè els Estats Units 50% de la capacitat militar del món y per això es qui imposa equipa la agenda, militar. No sé si España tindrà més o menys que Rússia, però serà molt equivalent, però España no conta la que Rússia, que sí que poden anar allá. Mm. Yo crec que el Alejandro no lamenta clau a tot exèrcit és la propaganda i la i l'hipocresia, són valors i obreclaves tant substancials. I per cloure, on comença el Toni, no mica, igual m'equivoco, me eh, però el relat col·lectiu de la baixa la insubmissió i el potencial de la desobediència, jo crec que 13 anys en la història dels pobles és molt poc la perspectiva no? i la insumissió, es primers 22 insumissos que al febrer del 89 es presenten i diuen que no pensen pel servei militar i digues que al cap de 13 anys amb un milió d'objectors i 40.000 insumissos declarats es declararia a la fi de la insumissió, tu ho dius el 89 quan el, el Vargas deia los insolidarios, no? O sigui, va haver una guerra contra la insumissió i va -hi un potencial de transformació social i personal de moltíssima gent que ha canviat amb la insumissió que avui continua en complesa perquè la subadient el que té de el que té de reglament és que el compromís no és amb la boca, és amb el cos tot t'has d'implicar personalment dir que en 13 anys amb un estat com l'espanyol i amb una cultura que tenia no? que va ser jo crec la segona gran crisi de l'exèrcit, venien d'intentar maquillar-se que no era l'exèrcit franquista quan tots sabem que és l'exèrcit de Franco que es va jubilar, va ser de pensions aquesta és la gran missió d'Arcis Serra vull dir, jubilar la, la juguera franquista va ser de pensions i de silenci doncs pues el 89, no? i els 80 una nova crisi i d'aquí més jo crec una segona legitimitat o re-legitimitat de l'exercit que és el no? tant que tenim una segona crisi amb una altra generació i més el que explicava Alejandro, d'aquesta campanya d'humanitarisme i de democracia acabant per Líbia no? que tots estan dient que no pot ser el està passant però ningú diu que entre 2006 i 2009 les armes que s'han vengut de la Unió Europea són 1.400 milions d'euros no? o sigui les armes amb les que mata Gaddafi són armes europees de la indústria militar europea Bé, si us sembla bé, podem passar al següent bloc i agafar les últimes paraules de David Fernández doncs, també plantejar aquest titular i és que Espanya és el sisè exportador del món d'armes i per tant pocs, pocs països tenim per davant i aquest potencial es mourant i evidentment doncs, Líbia és un destinatari però també molts altres països on per llei doncs, no, no es podrien vendre aquestes armes, més enllà que considerem que no, no s'han de vendre les armes, no? i s'ha d'utilitzar aquesta inversió pública amb altres finalitats. Aleshores, si ens agaféssim a aquest titular, Alejandro, per exemple, el, és una denúncia que està de molt clarament, no? Espanya és el sisè exportador d'armes amb tot el que implica la responsabilitat darrere d'aquestes doncs, guerres que hi ha avui en dia. Com a missatge és demoledor. Eh? I, hi ha gent que hauria de donar explicacions sobre, sobre aquest, aquest punt, però mira, no... El, el, ho bueno, anomenen democràcia, però no tindrem mai explicacions de com pot ser que Espanya sigui el 6-6 portador mundial d'armes però jo voldria anar una mica més enllà i dir, bueno, què significa ser -se? és important que sàpiguem és, és molt fàcil dir que, que Zapatero eh, es porta moltíssim més que Aznar no? i és cert, és cert, ja puja molt però estem parlant de diners no estem parlant de, de capacitat destructiva és a dir, no és el mateix vendre una fragata de 100 millones de euros o 200 millones de euros a Noruega que vendré municiones por 200 millones de euros que sería la verdad, sobre todo si hubo destinos y tal eso no lo voy justificar ni a eso el vendre una fragata de guerra a Noruega es un tema que no se habría de fabricar directamente me sembra más interesante una de las estadísticas que va a dar en Intermon hace tiempo, bueno en Intermon va ser Osfam juntamente a la Llanza y creo que va a ser Amnistia si no lo recuerdo però ja ens assegur que aquesta xarxa plataforma sobre temes de vinculació amb les armes que deia que Espanya era el segon subministrador de municions d'armes lleugeres a l'Àfrica su, su, su, al sud de Sahela segon del Montverdad of the States. Ara, i jo te diria que probablement això no és cert. pero es que no tinc ni idea. Per què? Perquè si hi ha una característica d'aquest mercat, d'aquest sector, és la mancança de, de transparència. O sigui, és, és el que podem dir és que Espanya és, és, està fent barbaritats, tant en volum econòmic que, que, que és més difícil d'ocultar i probablement això, si estem dient si sé, és que és el 6C, eh? eh, això sí que, sí que es miren. És cert que és més complicat d'hora que fa Xina o Rússia i demés, però probablement si no és el 6C però estem ahí i tal. M'hem preocupat a, a més o al mateix nivell, què és el que estem fent que, que no entenem. O per què, per exemple, estem exportant... A, per què la meitat del que exportem eh, a l'Àfrica socials era anar més lleugeres, que fi, és el que està matant a tanta, tanta gent, per què ho exportem a un sol país que es diu Gana, i per què Gana eh, ja sabem que es reexporta a altres llocs. No? I com pot ser que això descontrol, com pot ser que això mancàcia dels grupos. No? Perquè... És es que si diem si és portador mundial eh, és molt fàcil de, de rebatre dient, no, és es que són dos baïsos aquí a Noruega, no sé què, a Estats Units i, i no sé què. És es que estem parlant de moltes, de moltes moltes coses i estem parlant de que no, no estan donant explicacions. Es que tot això és secret. I no és secret perquè estem posant en, en, en perill la defensa de ningú ni res. És secret perquè si se es sapigués si estigués la taules, si estigués, realment estigués parlant de democràcia i de transparència aquestes coses no es podien fer. Bueno, una, una de les maneres de, de lluitar contra aquest secret d'estat o, o aquests secrets dels de, despatxos i els passadissos del Congrés on es decideix que s'exporta i que no pot ser l'objecció fiscal i per tant no donem una part corresponent a la despesa militar que no només és de defensa, com dèiem, sinó també de control social i de repressió pels cossos de seguretat i fer aquesta objecció fiscal un cop a l'any, el mes de maig, juny, quan fem la declaració de la renda i com a mínim doncs, sabem que una part dels nostres diners no van amb aquestes funcions perquè, clar, aquesta indústria militar també està subvencionada i també tenim un frau aquí eh, en el qual doncs, no s'estan tornant els crèdits que l'estat ha donat a molts fabricants d'armes no només fabriquen i exporten armes sinó que ho farem d'anar públic en gran part aleshores l'objectiu fiscal suposo que doncs, és totalment legítima i inclús s'està defensant també als tribunals amb, amb gent que està doncs patint la persecució, però és una campanya que també hem de recordar, oi? Home, jo crec que és una campanya que és, és d'aquestes que també cauen per això propi pes no, no velem la guerra, doncs no la paguem, no? Eh, bueno, ja fa més de 30 anys d'aquesta campanya i sempre pensem des de dins del moviment que hauria de ser la campanya que, que hauria d'aglutinar-ho tot perquè és una campanya que a nivell desobedient té un cost eh, personal o econòmic minso, vull dir que realment doncs, bueno, el que pot arribar a passar-te eh, personalment eh, és poqueta cosa vull dir, com a molt doncs, aquells 84 euros que, que, doncs, que tu te dedueixes doncs, no te'ls te torni i que haigues potser una petita part de, de, doncs, de sobrecos per, per la paral·lela i tot això però no acaba d'arrencar, vull dir que jo crec que és un debat que vull dir, des de tot, tot arreu del moviment antimilitarista Eh, es comenta cada any, no? Per què no arranca? És una pregunta clàssica, De no? eh, per què no arranca la campanya del fisc fiscal, no? I bueno, hi ha anàlisis de tot tipus. Eh, a mi el que sempre m'acaba d'arribar més és eh la gent té molt apoll al final és una cosa bàsica, vull dir que eh, al gestionar cada una les seves misèries econòmiques, doncs tothom té un mandat, pues, o no, pues algun que amagar, ens pensem, perquè en el fons ho saben tot, però bueno, sempre ens pensem allò que que això no ho descobriran i bueno, pues, entre la comoditat o incomoditat que penses que et puguis generar fer-la i allò que penses que Oi, pues, hi ha molta gent molt convençuda que no l'acaba fent i això al final porta un punt de frustració no? de, com a moviment no? perquè, perquè fins i tot en moments algis no? com en 2003 no? que, que, bueno, que era un clamor, no? Vull dir, un milió de persones al carrer eh, xerrades de més de 100 persones, explicant que era el l'execció fiscal tothom veient una miqueta allò que sí, sí, no, i bueno, els números aquells aquell any van pujar una miqueta, però bueno tampoc van ser, van tornar a baixar l'any següent vull dir que, eh, bueno, és una campanya que sí que creiem que hauria de ser la campanya, no? no pagar la guerra però, no, bueno, no, no, sé, no sé si és que no acabem mai de tocar la tecla si és que realment fer contrapublicitat al a que és l'aparell és molt complicat però, però, però costa no? i si sí, d'aquí a no res tornem a començar la campanya d'enguany no? vull dir que amb els arguments de sempre eh, 52 milions d'euros cada dia en despesa militar etc, etc no? bueno, a veure si ara copem una segona a veure si eh, bueno, no ho sé Bueno, si, si aquest tema de l'objecció fiscal a, a la despesa militar de l'estat doncs sembla ser que no, no enganxa ni, ni, ni ho podem transmetre a la gent suposo que encara més difícil és la, la reconversió de la, de la indústria militar en indústria civil no? És que aquí el tema es complica ja el tema sindical vull dir... sí. Pels llocs de treball potser ho dius Sí, no, sí, sí dir, de fet hi ha hagut manifestacions sindicals eh enrere de sindicats que s'han negat directament a fer o a promoure una miqueta aquesta reconversió fins i quan estaven en fallida els estilleros de Porto Santa Maria crec que eren tenen claríssim, defensar sobretot el posto de treball però si és que això genera unes pèrdues brutals, és igual Hi ha un cable de wikilits molt interessant que és una reunió de Candido Méndez, secretari general de la UGT reunint-se amb l'Ambaixador, amb l'Aguirre, eh, per demanar-li que, que, que desbloquegi el vet nord-americà a una importació per uns cases espanyols que han d'anar a Venezuela i ho fa el, el general de l'UGT, uh -huh. candidat Méndez es reuneix per demanar que si desbloquegi i el reglament és el tema sindical que no poden fabricar Eatscassa, que és la primera indústria aeronàutica espanyola no que no poden fabricar i l'única empresa pública industrial que queda a Catalunya després de les 80 es diu Conforça està a la vall del Ripollès i des de fa 3 anys fabriquen eh, elements eh, complementaris veines eh, de, de, de, de, de bales de munició i, i les corrues dels carros o sigui, les bales dels carros és una i el 51% és capital de la Generalitat i dic perquè hi ha aquest discurs també trampa que també ho dic, quan parles amb responsables et diuen això és que si no ho fem nosaltres ho faran altres pitjors no? sí. que, que, que també, i com l'estat espanyol doncs, té una economia també molt dependent. diuen que mm. no, pues és, és un... Aquí ha, jo crec hi ha molta hipocresia no? eh, aquest és el discurs, que si no, qui ho fa? Eh, no? altres que ho faran pitjor altres també bueno, som a Europa i així, però és, és la trampa de del, cicle, del cicle militarista perquè si no i, i a més, malauradament el convocional serà així, o sigui, les armes corren les armes estan pel món no? i de Gana, jo diria més que quan les armes que van al nord no, van a gust privat majoritàriament a uns països com Estats Units o Gran Bretanya on tenen un altre, un altre problema social greu que és els Estats Units, no? que hi ha dos milions d'armes curtes corrents per la societat i passa el que passa, no? que són els n'estima amb més violència social eh, comunitària i intracomunitària Sí, les armes curtes al final és el que, el que crea més morts, eh, la majoria de morts per, per conflictes Armats són degut a, a les armes curtes, més que a aquestes doncs, gran, grans, grans arsenals, que també són un risc, però també, també és important recordar-ho. I en el cas de Barcelona, que, que és on, on ens, ens trobem ara, també tenim la, a l'Aindra, que és una de les primeres empreses, si no la primera empresa de la, de la indústria militar que doncs, sempre tenen l'excusa de, de que fabriquen doncs, components de doble ús que en diuen, no? I civil i militar i, i per aquí mentre es van venent doncs, tecnologia per, pels ordinadors de, del recompte electoral de, de l'estat pues, al mateix temps estan venent simuladors de vols d'helicòpters de, de guerra vols dir alguna cosa d'Indra? Eh, o, de, o del, del que vulguis eh, no, que és, és també una tendència és a dir, si el que s'intenta controlar són les armes, els productes acabats doncs fabriquen components i llavors qui, qui pot dir si un circuit electrònic si és per uns militars o si és per uns civils tu menciones Indra no em a Madrid però que tu com estàs dient bé aquí té una implantació brutal bé, doncs Indra què fa? fa moltes coses, però per exemple fa el simulador de vol del CFSG y los CFSG son los que Estados Unidos se exporta a Israel y son los aviones que se van a utilizar en la Massacre de Gaza eh, y una responsabilidad tienes es directa, es indirecta, es molta es poca eso depende del criterio de cada uno pero eso es esteis lo que estamos hablando es, es, es un tema muy, muy concreto, muy serio el problema es que estamos viendo que Europa eh, es decir, si, pues, agafemos el ejemplo español que fàbrica productes acabats són tres empresas que tienen monopoli o praticamente monopoli i està molt clar identificat i la té uns vincles absolutamente directes amb el amb el no, no men govern Ara, la resta de desenes i desenes i decenes d'empreses que funcionen, que treballen també en el sector militar, treballen de, des d'aquesta lògica. Treballen fent consor consorcis en altres organitzacions, fabriquen component, molt centrat també en el tema electrònica o el tema més metal·lúrgic de, de preparar i això és molt difícil de, de, de controlar. De fet, encara que tinguem un, un tractat millor del que tenim que de fet el, el, el, la llei espanyola està prou bé. El problema no és la llei, el problema és la implementació de la llei i el problema és el seguiment de la llei és tot secret que, que, que hi ha de dir res eh, el, no, no, no serveix per res és a dir, tinc un bon exemple que és abans de la intervenció de la llei Espanya violava la llei fregantament avui està fent el, el mateix conclusió de la llei no serveix per res perquè, si no ha canviat l'actitud eh, això és perquè volem la llei i això és un, és, és, un, és, un, és un fet i una altra cosa important que, que és que bueno, de què parlem quan parlem de, del negoci de, de fabricar armes i de vendre moltes vegades acabem dient que és el primer negoci del món i eh, no seria cert, és a dir, si comparem el volum de vendes de qualsevol empresa, diguem, del sector energètic fins i tot les comunicacions i tal, podem veure que estem parlant de volum econòmic, de volum econòmics molt, molt superiors als que tenen eh, les empreses d'armes. Ara bé, hi ha una estadística que diu una estadística de transparència internacional pot ser més o més creïble, però t'està dient que el 50% de les denúncies que arreglen en temes de corrupció estan vinculades al sector és a dir, pot ser no estem parlant de la tarta més gran, però sí del sector on tu te quedes en un pastís més gros és a dir, les oportunitats d'embutxacar de diners <coughs> són més elevades que en qualsevol altre diners, i estem parlant de qui si posa d'eixos diners a la butxaca són els cosins, són els germans, són els amics o són els mateixos les que prenen decisions el problema no ve d'ahir no és a dir, sí que podem dir que és el principal negoci del món no en volum econòmic global, sinó que, que me toca a mi no? mm. eh. a més és que no se n'amaguen la memòria vindrà de fa 3 anys vull dir, que, ja, mai, jo, que te cago en les mans i jo, oi tal eh, deien que eh, diversi diversificaven molt les seves inversions i els seus treballs i que un dels elements que els donava consistència era tot el que se dedicava a indústria militar perquè era una indústria que mai baixarà vull dir, que és un valor segur dir, això estudia en la memòria directament. vull dir que una mica per aquesta idea no? de, de que el, el complex econòmic o militar es, està molt aposentat no? vull, dir que, vull dir que és una evidència no, Però no és una evidència que diguem els antimilitaristes és una evidència que diuen els mateixos no? llavors torno a insistir que encara no entenc com una cosa tan evident costa tant de fer-la fer evident no? i caure no? de, del seu paradigma, no? de, de la seva visió no? perquè en el fons la patim som la majoria de la població, no?, a nivell econòmic o a nivell físic, no?, els que pateixen més a prop, no?, els conflictes. Ah, doncs. ah, potser si sí, visibilitzéssim més o, de, o, o vinculéssim el que és el control social a, a les campanyes i, la, i les accions antimilitaristes o per la desmilitarització, potser guanyaríem força a l'hora de doncs, desemmascarar tota aquesta corrupció vinculada a, a, a la fabricació d'armes i a la, hi ha el comerç d'armes, David. pot ser també un camí vinculat a tots els col·lectius que lluiten per la desmilitarització i tots els col·lectius també doncs, antiautoritaris i que doncs, fan denúncia d'aquesta repressió i aquest control social. Jo crec que és l'altra la, cara de la mateixa manera segurament. Eh? que si, si avant, tornant una mica al, al davant de la militarització policial i a la policialització militar, Eh, també és d'emmascarar eh, en formes eh, autoritàries eh, patriarcals, jo diria que militaristes no? de regular el conflicte social i això està creixent arreu del món, no només des de la figura de que hi hagi cossos més especials més com la brigada mòbil o d'intervenció al carrer sinó quan avancem de la, en la deriva autoritària de Plusconi ha tret l'exercit al carrer o sigui, físicament ja per controlar el que sempre era l'anemic perquè l'anemic abans sempre estava fora i ara ja és a dins, els analistes també és, a dins, és, a dins, és a de població interior no? perquè si parlem d'amenaces a l'estat espanyol doncs jo crec que l'única intervenció per defensar la nacional exitosa i miraculosa és Pere Gil no? o sigui ja, que ja que... fa gràcia perquè fa gràcia però bueno s'aixeca un ministre de defensa i et diu a l'alba i conforto vint de levante hemos recuperado las posiciones bueno, hi ha una cabra no? fins on sabem era tota la població animal que, animal que hi havia però jo crec que està directament vinculat i fins i tot per lligar-ho, allà que parlàvem una mica amb mal debat anterior, eh? quan parlem d'Indra i veiem que el senyor que ho porta és senyor que es diu fluixà, no? Ricard Martí Pruixà, que era un senyor que era el segon secretari d'Interior durant el segon govern d'Aznar, no? un senyor que va fer, hem tingut des de l'arribada, des del 95, des del nou Codi Penal de la Democràcia 25 reformes del Codi Penal i jo crec que la lògica és la mateixa, abans hi havia una voluntat de pau de transformar un ordre internacional que tots considerem injust i ara ja és eh, anar contenint eh, els nostres enemics. enemics que també m'agradaria parlar de quins o els nostres enemics no? perquè els nostres enemics que han tingut a Irak quan fa l'instant a Irak és una guerra que era mentida ja ho, ho reconeix fins George Bush, vull dir, ja ho reconeix tothom ja va dir el Powell, ja va dir Bush, ja ho ha reconegut tothom ja, ja ho ha reconegut el confident que va dir que hi havia armes de cohesió massiva eh, i passa una mica, el que el enemic els no? també passa dins dins de casa nostra no? i curiosament hi ha una cosa que coincideix que en el cas nostre és l'islam a casa nostra i l'islam a fora no? i hi ha aquest nou enemic amb el que controles molt millor eh, la població interior i jo crec que les persones que més han desenvolupat el militarisme a nivell mundial en els últims anys que eren Reagan i Thatcher segurament són els que també han de desenvolupar a nivell intern la mateixa categoria cap a la població interior si busca un enemic interior que cohesiones encara més i que fes impossible qualsevol canvi social i és un negoci rodó cap a fora i cap a sí. molt bé no afegir perquè crec que és important, és a dir, per, per què valem exèrcit és per les raons, una per ajudar i la per defensar -nos. Però si hi ha més papers també, diuen, bueno, defensar de què? defensar de les amenaces, de què són les amenaces. Això vincula el que està en, en, en la llei sobre control social. Per La Unió Europea i l'OTAN defineixen les amenaces. I te paren del terrorisme, te paren de les organitzacions criminals, és a dir, sense això ja no havia amenaces te parlen també de si estàs és a dir, això de deixar que tres facin les coses d'una altra manera, ojo, perquè ha de ser d'acord una estructura molt concreta però on vull que anar que la quarta pota és la immigració és a dir, estem parlant d'organitzacions militars que t'estan dient que la immigració és una amenaça per la seguretat dels Estats membres Aleshores, a partir d'aquí amenaça i el terrorisme l'Islam, bla bla estem parlant del que estem parlant Sí, tinc aquí un llibre que jo considero que és un, un dels més eh, recomanables i que en, es titula Ejercits en les calles, el, i és, eh, que ens explica una mica la nova doctrina de l'OTAN, el subtítol és Algunes qüestions en torno a l'informe i eh, urban operations in the year 2020 de l'OTAN, o sigui operacions urbanes Operacions urbanes de l'OTAN a, a l'any 2020, però que ja s'han posat en pràctica, com, com ens deia en David, doncs, a Itàlia, segurament a l'Aquila, després del terratrèmol, com l'exèrcit agafa el carrer, i també doncs, a, en contra d'aquest enemic intern com pot ser la migració. No? Aleshores, a més, jo crec que val la pena recordar-lo, aquest llibre, tenir-lo molt present, és Bardo Ediciones, i ens parla també d'aquest exèrcit dels carrers, que són de l'OTAN en, en molts casos, i també podríem intentar explicar ara quin és aquest vincle no? entre aquest control social i l'OTAN aprofito ja que trec un llibre no sé si els companys d'Ocupem les zones han pogut afalar imatge un altre que és, a veure, los ejércitos secretos de l'OTAN en aquest cas ens parla del de, de que són en gran part els atemptats de bandera falsa i per tant com l'exèrcit clandestí de l'OTAN i legal i clandestí ens doncs provoca els atemptats terroristes per després acusar, ja sigui els comunistes o ja sigui a l'oposició, per dimonitzar-la i per tant per, per poder fer la guerra. A Argèlia sabem el que ha passat i, i ha sigut en gran part això, no? aquesta lluita contra el terrorisme com la gran excusa per fer la guerra i defensar aquests interessos macroeconòmics dels estats. Amb aquests dos exemples de l'Ejército en les calles i los exèrcits secretos de l'OTAN podríem entrar en el tercer bloc, hem començat amb l'exèrcit espanyol, després hem fet una repassada al complex militar industrial i per comentar una mica el que és l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, potser podríem recordar també que... Com ens deia abans de començar el debat en David, eh, que el 12 de març es va complir el 25è aniversari del referèndum de l'OTAN en el qual l'Estat ens preguntava si volíem eh, d'entrada participar a l'OTAN sense, amb una condició que seria doncs, no participar de les estructures militars, i a mi ara em cap un, una, una imatge que no sé per què, doncs, la tinc molt present de, El tinent coronel, em sembla, que es diu Cayetano Mirovais, per tant serà català o, o és igual això, però el senyor Cayetano Mirovais a Georgia doncs, dirigint unes maniobres eh, amb un estat doncs, tan conflictiu com aquest, i, i no sé si era després de la guerra que va patir, i per tant a Espanya sí que estan les estructures, no tant com potser França i els Estats Units, evidentment, que són qui, qui lideren, però segueix participant, també un exemple pot ser eh, abans del 10 de març, entre el 7 i el 10 de març em penso que hi havia unes maniobres militars, a la costa d'Almeria també l'OTAN fent unes maniobres que, no són, doncs, eh, que, que estan vinculades potser amb la possible intervenció a Líbia, per tant, Espanya té, té molta responsabilitat, també l'Eganistan, amb, amb el seu exèrcit doncs, fent la guerra. Ja tothom diu que s'està fent la guerra, per molt que segueixin fent doncs, aquestes campanyes humanitàries, amb el del Bosque, com el dia de les forces armades que protagonitzava un anunci de propaganda de l'exèrcit. No? Per tant, l OTAN està molt ficada al territori espanyol i estem participant directament. El, el debat que us proposo, en aquest cas després de fer doncs, els apunts que vulgueu, seria doncs, com tancar les bases de l'OTAN, el territori espanyol, i com sortir de l'Aliança Atlàntica. Potser seria començant per la retirada d'Afganistan, pregunto. Abans d'intentar respondre a aquesta pregunta, voleu comentar algun punt sobre això del terrorisme, la, la nova guerra global des del 2001, o potser el, el nou concepte estratègic, i ja ens l'has apuntat una mica, les bases, Tarragona, la Sexta Flota, com podem breument presentar a l'OTAN més enllà d'aquests llibres i això que acabo de dir jo, abans d'entrar-me el debat, com, com podem seguir? Com que sigui la retirada gradual, no cal que sigui immediata, <laughs> jo amb la retirada gradual no t'informo. <laughs> jo, jo arrancaria amb el referèndum, eh? perquè em sembla que, com prenem la propaganda també i la força que està tenint l'accés com es legitima, eh? crec que la gran lliçó, malgrat ser una derrota al referèndum de, de fa 25 anys, el 86 va ser una derrota bueno, que molta gent la recorda amb molta tristesa però per la justesa va de la derrota perquè a Catalunya va guanyar el no, això tots ho recordem va ser un 50 contra un 40% i a l'estat va ser 53 contra 40 no? però va ser un 40% i un, 50, un 51% a Catalunya que es va mobilitzar contra un estat d'opinió que no és el món que avui tenim l'estat comunicant, és hi havia una tele hi havia deu diaris i els deu diaris i la tele estan fent campanya a favor de la Oton. I el Felipe González fa un discurs de la por de que si no entrem a la Oton s'en va la llum l'endemà, no? I tot i així va haver hi uns aspectes que va tornar a destacar allà no? hi, I crec, aquesta és la, és la primera lliçó, vull dir que és possible. La segona, que em sembla una obvietat que és que és clar que no es de l'OTAN, perquè som 192 estats al sistema de les Nacions Unides i l'OTAN són 28 països. que És la policia dels països rics, que és així, ja sé que és, pot ser reduccionista, però és així, i de pensar els, més, que el que era aleshores. Els interessos polítics i econòmics, no? i això va dir l'Eduardo Serra, o sigui, la OTAN està per anar buscar el petroli que no resisti a Espanya, blanc, blanc i en ampolles jet, vull dir que no fa falta buscar-li més coses. I jo crec que l'última que diria del referèndum de l OTAN és que, a més, aquell referèndum que va guanyar el sí amb les condicions que ha fiscat el govern, és en frau de llei. O sigui, avui encara estem en frau vulnerant la sobirania popular. Dels que van votar que no i dels que van votar que sí. Perquè hi havia tres condicions que eren. Que no estaríem en l'estructura militar, tal o tant, hi estem. Que no hi hauria pas de, pas de material nuclear. I Wikileaks a Tarragona ha demostrat que hi ha hagut intenció i no només hi ha tres ports que pot passar material nuclear, que és Palma, Cartagena i Rota. I l última era, era que, les bases, que no augmentarien les bases si no recordo malament que reduirien que hi un, una... i s'han augmentat les bases les bases eren 3 i ara hi ha altres estructures que no són bases però s'ha augmentat és a dir que també s'ha violat la, la sobirania popular dels que van votar que sí i dels que van votar que no i a partir d'aquí que ja, no. la vota és la votan per mi vull dir, sempre, sempre ho serà sí, potser val la pena recordar una d'aquestes bases que és l'albacete que és el, la... el l'alum ha anat a escola de pilots, però això d'escola doncs, sona molt poc perillós i, i és, un, és una acadèmia militar on es preparan tots els pilots de guerra de l'OTAN i això ho tenim al Bacete i també doncs, és molt desconegut més enllà dels que fan campanya al Bacete el mateix passa amb Tarragona doncs, quan, quan els, els portaavions doncs, atraquen que doncs, sí que feu difusió però arriba poc i en aquest cas doncs, la base del Bacete seria també eh, molt denunciable com la base de Vetera també oi, Alejandro, qui ens vols explicar la Vetera resumidament per, per també doncs, evidenciar la presència de l'UTAN de l'Aliança Atlàntica a la Península Ièrica. Què diuen abans estaven donant una, una imatge una mica pessimista que bueno, la puc compartir parcialment de que era millor el tema de judició, el militartarisme ha estat ha anat a menys i. tal, però és cert que cada dos per tres, a Vetera, tots els anys es fan accions, molta gent participa, és clar que ens agradaria que farà molta més gent, no? però podem veure com que les coses no van bé o podem veure que malgrat tot el que són els esforços per a l'altra la direcció, les coses encara aguanta, Podem dir que encara no es peguem en la gestió fiscal i podem dir que no ha caigut, malgrat el, tot el que hi ha. No? O sigui, jo, el, el, el, jo crec que el cas de Vetera il·lustra... El cas del militarisme en general, és a dir, eh, tu hi ha hagut de la gent que viu ahir, tu estàs d'acord en que tingués la base, què te dirà? Eh, doncs es va bé per terme de pe·les, es va bé bé algunes coses, m'assusta, eh, el, el que te diré eh, influirà, és a dir, jo puc dir que no vull que això a al costat, és a dir, que estem parlant, estem parlant de... Una cosa forta és, és cert que la base de Vetera a València no és tan gran com podria com volia el govern espanyol, de fet molts països s'han retirat que, les que estaven en Vetera, encara continuen a haver eh, soldats estrangers i, i tot però no és el que es volia, es volia coordinar l'Afganistan des d'allà, eh, sempre l'any passat, no s'ha aconseguit de la manera que es volia, si no acaba de triomfar ja qui diu que és perquè no donés diners eh, adequats el cert és que bueno, jo sóc Valencianet i tinc a costa de casa una base militar de l' OOTAN, que és el que està fent el que està fent Affganistan i molts moltfas dels països, perquès die bueno, on està l'AN? Els diaris estan en Afganistan, estan en Kosovo i més. on més està l'OAN? No? Resulta que avui l' Otan també està en Sudan. avui encara està en Iraq. Hoy está en Somalia, está en el Golf de Aden, donde están al borddaén onde están espirates o sea también está cosas allá está en la mediterránea eh, patruán es está o sea, estamos puestos lo que pasa es que no lo sabemos no están en dies pero la estamos puestos pero cuando ya son las eh, estructuras digamos que España envía y no seguita sé no nos enteré pero estén parla de la policía mundial la policía resulta ilegítima o sea, si hay... Si, si, una, hi ha alguna cosa que podria fer la policia d'una certa legitimitat és la no arbitrarietat o la no selectivitat és a dir en el moment que la policia és per tothom i per tothom i per igual ja cobra legitimitat jo diria que no hi ha res més selectiu en aquest món que, que l'estructura esdelàntica i que serveix exactament el que ha dit eh, en David i si mirem els documents que la, la també ho escriu i, i ho mira tot i és es que no cal que fem analitzis, ja ho han dit, o sea, per què ens ens més voltes? Serveix pel que serveix i ho reconeixen, és es que està clar, no hi ha debat. No hi ha debat, podem passar per aquí, no hi ha ja debat. No hi ha debat, les inspiracions, sí. Bueno, en aquest eh, cas el... Eh, S'acaba. <ríe> Molt bé. <ríe> bueno, però... Home, que no, eh, no <ríe> <man>. <ríe> que la gent no m'ha... <ríe> sí que hi ha debat. Publicitat. Eh, eh, eh, sí, no, bueno, ara, jo no volia ser pessimista, Alejandro, vull dir... Sí. No, men no crec que tu siguis fasunista. en aquest cas sí que realment no hi ha un debat segons els interessos dels mitjans de comunicació, però sí que és un debat que hem de fomentar i que a poc a poc estem fent. Ben, fem una petita pausa i seguim vale. Toni. Molt. Vinga, fins ara mateix. <música> de pau, punt, Gràcies per petita pausa i, i a, ocupem les zones amb aquest debat per la desmilitarització. Estem denunciant l'Aliança Atlàntica, l'OTAN, que com deia fa un momentet, entre el 5 i el 10 de març va estar Espanya, el Ministeri de Defensa, l'exèrcit espanyol, liderant unes maniobres de l'OTAN que tenen doncs, un perfil molt similar a la intervenció que pretén l'OTAN a Líbia amb, amb el conflicte que està ben té actualment i podria ser un assaig d'aquesta intervenció falsament humanitària i eh, sense entrar doncs, en aquest conflicte, en tornant al nostre territori, perquè estem parlant de les bases militars de la OTAN aquí a Espanya. Eh, Toni, què ens estaves comentant abans d'aquesta pauseta? Bueno, parlant de resistències, no? Vull dir que, per exemple, de fa uns mesos es van ajuntar a Lisboa, eh, doncs, diguem-ne, tot a... entremat de, de la OTAN i, bueno, va haver una resistència, a més, amb moltes complicitats Eh, peninsular entre la gente de, de Portugal y lo que era el MOC de, de aquí de, de l'Estat y no? la gente de, de Europa no? eh, cada año hay la marcha rota també vull dir, eh, vull dir que de resistencias afortunadamente nos quedan y yo creo que van creciendo no? como ejemplo pues, tenemos Tarragona digo como ejemplo porque mm. afortunadamente más cerca pues que es desde el año 97 que va a ser l'arribada del el vaixell de, de la l'Open allà a, a Tarragona doncs hi ha una coordinadora, que és la coordinadora de Tarragona en Matrimoni de la Pau que pues, planta cara a aquest, a aquest fet no? Era graciós quan deies que clar, que quan és per les rodalies no arriba aquí a la centralitat de Barcelona no? eh, els americans sí que els arriba perquè quan els americans ven a Tarragona saben que no són benvinguts I, i ho saben, perquè a vegades han fet tríptics en anglès que van a nos a adhersió ¿no? eh, no, que, eh, que no, mira, el problema del idioma ¿no? I, Y lo rebutgen, y os y i algú, que sempre han soldats més o menos convençuts, perquè de això pues clar, a la no deixa de ser un un treball, ¿no? Vale, bueno, una sortida económica no? Direm-les sí. ¿no? Diu, no és es que nos han dicho que no, que aquí de paseo y, y que cuando vos veamos que que us esquivem, vull dir que saben de la nostra existència, vull dir que és curiós que potser abans on hi ha moltíssima gent que no sap de l'existència de la coordinadora, però el Departament de Seguretat de la gestió de la flota sí té clar quan arriba a Tarragona que sap que s'hi trobarà més o menys resistència, no? vull dir, bueno, sempre que venen, òbviament, fem, una... fem presència al carrer, vull dir que, bueno, ja, ja us diré que fa de anys aquest març ha sigut el décè aniversari de l'acte Parós per la Pau, que fem cada primer diumenge de mes, nevi, plogui, pedregui, sigui u de gener o el que sigui a les dotze de mitdia a, a la plaça de la Font. No? i És un acte que, que forma part d'una mequitatat d'aquestes resistències no? que, que antaristes que són necessàriesquita no? per, per mantenir aquesta continuitat no? de llar de lluita antimitarista. Alguna punt més de l'Aliança Atlàntica i sobretot de, de la presència del territori espanyol i a l'estructura militar? Bueno, jo només volia afegir, eh, tornant una mica, no, aquest sentit d'incorporar tot allò de... Tot a, o feminitzar no, els exèrcits que, que de fet, bueno, a, a la OTAN també té una unitat de gènere, una estratègia de gènere per implementar totes aquestes... Eh, Eh, per humanitzar la seva missió d'alguna manera i que en la pàgina web no, hi havia una declaració d'una persona no, responsable a l'OTAN del tema aquest de l'estratègia que deia que incorporar les dones dins de eh, l'estructura eh, militarista no, no és només una qüestió de drets, cosa que també podríem discutir, no és només una qüestió de dret, sinó que també és una qüestió d''efectivitat a, a, no? a l'hora de mm, dur a terme les missions perquè les dones són, permeten apropar els exèrcits a la societat civil i, per tant, aquesta funció de protecció civil eh, diguésim que de, eh, és més fàcil no? és més fàcil. També vull dir o sigui, quan parlem de apropar l'exèrcit a la societat civil, evidentment, sempre amb una estratègia militarista pensada i tornem a utilitzar el, el paper de la dona amb una funció totalment instrumental. No? Tu, tu creus que és possible la retirada de, de l'exèrcit espanyol d'Afganistan, tenint en compte que estem en, en missions de guerra ara mateix i, i en, en una situació doncs, cada vegada doncs, de més empantanegada? Mira, personalment crec que possible ho és, igual que és possible un estat sense exèrcit o qualsevol altra estructura organitzativa sense la necessitat d'un exèrcit. Ara, mm, possible? Sí, per què no? De quina manera? Mm, no ho sé, ho hauríem de discutir, no? I també amb quines condicions i, i amb quin pacte i de quin de quines formes no? I, i, i també quin residu, com re... o sigui, tot el residu que hem deixat allí, perquè el fet d'un país que estigui ocupat militarment durant ex determinats anys, que ha hagut de passar per una guerra i que a més a més se'ls hi hagin posat una pau, tot això deixa un residu i aquest residu nosaltres ens som responsables. I de quina manera en marxem i aquí s'acaba tot, bueno... Crec que, que és de qüestió de dignitat també eh, fer aquesta retirada, fer-la i fer-la bé no? i que evidentment no passi per la qüestió militar i sobretot un tema que també abans hem apuntat, no? el tema de la, de la seguretat. Sempre els exèrcits són necessaris perquè hem de tenir seguretat, no? però aquesta seguretat en què la basem la basem en la defensa, per tant la basem amb l'amenaça i per què no basem la seguretat en la confiança, que és una qüestió bàsica i, i elemental no? de la seguretat una persona està segura si està en confiança en allò que l'envolta. Llavors crec que, que la qüestió és molt més profunda i, bueno, i passa per altres coses que potser parlarem al següent bloc. No? Molt bé. no sé, Alejandro, jo sé que tu has fet un, un informe que és l'Aliança de Barbàries a, ah, bueno. a, pel centre de l'As, però més que comentar la situació d'Afganistan, que, que ens podria explicar moltes coses, sí que pot ser més interessant quin pot ser que ens diguis quin podria ser aquest pas per la retirada de, de, de l'exèrcit en aquesta missió, com, com hi ha d'altres, però que és una de les més agressives, oi? I, I més difícils de sortir a mesura que passi el temps i, i que sigui doncs, formant de part. Sí, en algun moment m'agradaria actualitzar aquest informe perquè si bé suscribiria tot el que vas dir en aquell temps digan que faltava, faltava un païs de coses molt importants per entendre el que fem allà i que està directament vinculat en la pregunta per anar nos d'allà, que és per estem allà o què significa Afganistan o, o és que Espanya no te... està allà perquè, perquè dèiem favors, és perquè estem obligats, perquè estem dins de l'OTAN o perquè volem realment perquè volem, i si s'anem què, per, què perdem, per, realment perquè estem allà hi ha moltes preguntes que no estan en aquest informe sí que s'escriuen en altres articles però bueno, bàsicament ho assumiria en que, clar que és possible que es pallassem demà ho fer, o sigui, al final de que estem parlant parlant de cos polític, és a dir un govern farà o si, sigui, sí, ara mateix, retirar les, les tropes d'Afganistan li suposa un cost polític immens, per què? perquè aquest és extern ja no et convidaran al G20, no te convidaran a ser l'amigueta de, de, de Bush i tot això, o del nou Bush, i té un, un problema intern, és a dir, en, ara mateix no hi ha un... no està el debat al carrer, o sigui, no hi ha manifestacions tan fortes com el que hi hauria, és a dir, el cost polític, pel govern espanyol, de mantenir les tropes és molt baix, perquè és una pressió de barris i tot això, i després són tiques que tu et cobraràs, i el cost polític actualment de retirar les tropes és molt elevat, qué hará qué faun político pues fa... eso pues me quedo pero de qué estén hablando es que estén hablando de petróleo hablando... y no estén hablando de geopolítica. Estamos hablando de que la OTAN está, esos países que yo he denominado antes, donde estaba la OTAN, son los puzcalenses, eso que dicen los puzcalenses geopolíticos. Los si están ahí y no están a tres lugares, es porque ahí es donde se está de que se está repartiendo el pastis. Son esos lugares. Si miramos donde está Afganistán, a mí la definición que dice el hombre, un autor que es llama eh, Gerald Herold, que critica Afganistán Como un, como un espacio vacío, es decir, interesaría casi más, pero dónde está el país y no por lo que contiene es dentro. Este mal costado de China, de India, de Pakistán, de Irán, de Rusia, de las zonas energéticas, de, en una zona que abans que Fares no tenía cap base militar estadounidense, la más propera estaba en, en Corea del Sud o en Diego García en el Indy, ya hasta doble. Se está disfrutando influencia comercial de frenar el crecimiento de tres países, sobre todo el crecimiento militar de control. están hablando de, del riesgo, están hablando de los juegos de estrategia y todo eso. Que a España liva hay mucha historia y tal. Es, si estás de duras partes del pastis. O sea, ya, que, ya que no puedes no estar, porque está todos estos países de la OTAN y todo eso, porque hemos de recoger que España ha perdut soberanía militar la, la servit a estructures superiors, no és lliure per decidir clarament què és el que vull. Això no vol dir que no pot retirar les tropes, ho pot fer. Treu el debat al, al carrer, ho treballa una mica, hi oposició, diu és que la gent m'ho demana, i es fa. Però és que estem parlant de pastis, i Espanya diu, ben vaig, fot, com he d'estar, a veure què hem dut, I, i jugar. O sigui, vol quedar-se i, i, i estar Joan és a dir, aquesta participació és el límit del que, de que li permetem, però si ho po si poguera, faria una mica més. Porque, porque estamos hablando de, de, del pastís, estamos hablando de, del, del pastís, ¿es posible retirarse al Afganistan? No de la manera que estamos, no, estamos hablando de, así es con funciones las relaciones internacionales, eh, eso es, no, no es posible, no, no, hará. no será Zapatero quien lo hará, ni, ni Obama ni será, ni será, ni será ninguno, la única opción es que nosotros entendemos una mica que es lo que hacemos allá y que lo que está diciendo antes, que busquen formas alternativas de hacer otras cosas i l'últim i ja és el semestre que s'adien, s'ha creat un fals debat. Sembla que l'únic que podem fer per Afganistan avui dia és oferir el desastre que estan vivint actualment o no fer absolutament res. y si Afganistan és un desastre, esper, sobretot, per això que coneix com la ingerència estrangera. És es a dir, hahi ja un fons de grups armats que estan combatent entre ells que estan fenes Yo voy a combatre contra David, per els interessos que siguin, no fare directament, jo armo la meva milícia, tu la teva es combaten i tu i jo mos apuntem al tan, concepte de guerra freda. En Afganistan i moltes altres llocs, lo que ja és una amalgama de miniguerres fredes. Hi fins una vintena de països que se socant des de lo que estan India contra Pakistan en seus rollitos a través, de a través del Patiment. I és molt fàcil per la diplomàcia, és es a dir, Espanya podria no enviar uns seus soldats i dir-estar gent, eh, s'ha acabat el, el, el, el mar a estos y tal o yo no te dar mar a tu, y todos estos rollos y dentro los afganesos saben sí. como com no armarse el problema es que ahora mismo tiene el poder la gente que no habría tenido poder y eso estamos contribuyendo estamos hablando de política yo estoy que, que la pregunta fonamental de Alejandro es la clave ¿eh? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos hoy? ¿qué hacen las tropas españolas de fanismo? todavía hace 10 años la ocupación ¿no? sí. Sí. una ocupación el señor Carcay que no sabe que es un nocio és un, és un senyor tribal, d'una de les tri tribals no en sentit respectiu, sinó perquè conforma una de les tribus de. Conecta, és un senyor que és mafiosa, no? més amb, també amb el tema de les drogues i el mar de no? el que fem. Vull dir, la guerraghanistan s'inicia amb un trauma eh, que és no comn per la perquè moren <coughs> persones innocents i els bombardejos de civils de l'Alta. I allò canvia el paradigma canvi el paradigma En eh? 2001 canvia el paradigma mundial de la seguretat de la guerra global permanent i les converses de la OTAN, ja us jo, cada població senzill, no? ha matat més de 3.000 persones ha canviat algun paradigma sobre què són som els que has dit Perquè des del punt de vista de dominació pel terror, si definim terrorisme com dominació pel terror és el mateix, i la OTAN està dominant per la via del terror no? a una població sencera que és al poble o no? als pobles sardanescos per què no hi ha canvi de paradigma no? I, i per què costa tant veure un avió, si és tan senzill utilitzar un PET no? per muntar una guerra. I, i però, Iraq, no? Iraq no hi havia armes d'Usservia ni hi havia res. No? I quanta gent ha mort a Iraq. Vull, estem parlen de criminals de guerra. Jo crec que la foto de les Azores, no sé avui, però espero que la història de Jutgi com uns criminals de guerra. Perquè és una gent que ocupa un país il·legalment, fa una guerra il·legalment, mata 100.000 persones, no? i deixa un país devastat i destruït, i a sobre s'emporta amb el patroli. No? Això és el que ha passat a Iraq i és un neocolonialisme que és, que és quasi feudal i medieval. El que passa que amb la ciutat de l'espectacle dels nostres dies i el fan instant passarà passa el mateix no. jo crec que la pregunta és aquesta és que què estem fent? O sigui, què estem mantenint? Com és que, no? i al final passarà la hipogresia de sempre o sigui, el senyor o sigui, quan se'n van de Vietnam no se'n van perquè morin dos milions de vietnamites se'n van perquè mori també nord-americans això és així I és pel cos propi, no perquè hagin generat un dolor insufrible que encara vulgui perdure i tenim una memòria que a vegades, no? És de, és de peixos, no? tenim Guernica, tenim Dresde, tenim Hiroshima, tenim no sé què no? I, i 50 anys no és la ministra la humanitat. I la pregunta és aquesta, què estem fent allà i què estem, i què estem defensant i insisteu a no? contribuir no? a crear un món de murs, que jo crec que també és una metàfora dels murs, no? el mur de Feuta i Melilla, el mur de Palestina, el mur de Mèxic, els murs d'Afganistan, tots són murs de riquesa contra de pobresa. Eh? I allò, no sé, efectivament, és on estan les petites guerres fredes on es dini més al nou ordre mundial no? i jo crec que es reforça i es reforça la nostra complicitat dels que tenim uns cedat un riques que és la por i que ens tanquem i que cedim la nostra sobirania brilà i defenseu-nos del mal i jo per acabar-nos de la OTAN diria que la principal amenaça d'aquest món és la OTAN o sigui, qui diu que lluita contra les amenaces és la principal amenaça perquè l'amenaça d'aquest món es diu fam, es diu pobresa es diu salut, es diu misèria es diu 3.000 milions de persones que estan en la pobresa, es pot dir SIDA, es pot dir pandèmies que buixen curables, no? es pot dir energia nuclear, no? perquè vull trobar dir-ho, no? per suposat, però no és eh, no? aquesta nebulosa que existeix, perquè és el disemisme radical, però que, com fa que no, no? I per què han nascut? I en quines condicions? I per què van néixer en el seu moment a Mitjà i qui les va excitar? No? El senyor Bin Laden, Pues que Agatha la seva biografia, pues és molt interessant, no, de la Via Saurí, finals dels Estats Units, Bin Laden és la base, ja significa la base, que és la base de la el contra els soviètics, no? I tot estan hi els Sam Stingers, que són armes eh, nord-americanes, no? Sobre ¿no? que ja un, no, jo que afortunadament en la nostra tradició ha la pau dels de que s'han presedit pues, o sea, pues, un, de, pues Arcadi i tota la gent que s'ha una capacitat de fer un relat de dir per què m'ha arribat a Afganistan, ¿no? No i, i no sortir-nos del relat que ens volen dir ells que és molt fàcil dir que és de blanc i negre no? i el relat és més, És més complex i estem ficats en una guerra en ple, en ple, en ple 2011 no? i ja poden dir Nacions Unides i Objectius dels Milenius el que tu vulguis, o sigui, quatre països o i sigui, dues superpotències decideixen qui mor i qui no mor estem combatint la gerència estrangera amb eh, ingerència estrangera Com? bàsicament és, és la recepta ja tenim mm. Bé, molt bé. Bueno, això ens pot donar peu a entrar en el, en el darrer bloc. Hem començat amb l'exèrcit espanyol, hem continuat amb el complex militar industrial, ara estàvem amb l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, i, i per acabar aquest debat podríem parlar de la violència estructural, que també d'alguna manera podria ser el, una de les respostes no, de per estem a Afganistan i perquè acceptem la violència de la guerra, eh, quan hauria de ser alguna cosa doncs, evidentment rebutjable, com que acceptem altres tipus de violència, potser la guerra on no sembla tan estranya quan acceptem les relacions de domini, submissió, domini, dependència i de coacció, sobretot, que, que impliquen doncs, aquesta no només jerarquització, sinó també societat en la qual doncs, el que domina és el que mana i els de a més hem d'acceptar o aguantar com, com podem potser per això la gran majoria de, de persones accepta la pau de la por i no, i no la pau justa no? que, que voldríem tots, tots i totes aquesta seria potser la, la pregunta eh, d'aquest últim bloc com construïm la, la pau justa com construïm la pau justa i abans eh, podríem desbluçar una miqueta doncs, eh, què vol dir això de violència directa violència estructural violència cultural a, ni, a nivell de definició i potser amb algun exemple com, com la campanya amb l'educació ens podria servir per, per entendre quins són els passos factibles i, i amb resultats encara que serà a un termini més llarg com és l'educació, no? L'educació amb valors de pau reals i no, i no de la pau que ens parlen certs poders o estructures de poder. Bueno, jo defini ho defini molt malament i de fet no, no, ho, no ho faré. Jo el que sí eh, crec que la real està en l'educació, no? però clar, per mi l'educació no és l'alfabetització vull dir, per mi l'educació és eh, donar eines perquè això puguem construir eh, discursos crítics però això vol dir que te puguis revelar contra qui t'està aixafant senzillament, vull, vull dir que te permeti eh, desenvolupar una vida doncs, coherent, justa i que el concepte de seguretat no? és que, eh, anem per aquí no? vull dir, canviem aquests, aquests paradigmes no? la seguretat no és que hi hagin quatre policies que t'estiguin rodejant amb pistoles que no te passarà res la veritat que tu puguis estar a gust amb totes les persones que t'envolten que tothom se pugui guanyar la vida d'una forma honesta i que no faci mal a ningú vull dir, aquí podríem entrar en molts, molts tipus de... de bueno, que, que com volem la, la societat no? jo, clar, jo només resulta que sóc mestre no? vull dir que això de l'educació doncs pues, pues mira i, i, i ja anem malament vull dir ja la pròpia forma de com tenim les escoles vull dir ja s'està dient com estem educant. I estem educant a persones que no interessa que siguin crítiques, tot i que el currículum d'educació de Catalunya diu que un dels objectius principals és que els alumnes siguin persones crítiques. Mentida. Vull dir, no és l'objectiu, ho posa la llei, perquè de lleis, vull dir, si Ferrer i Guàrdia aixequés el cap, diria, caram, si a mi veuen per, per menys que això. Vull dir, doni-do, no? Vull dir, però és tot mentida, perquè l'estructura que n'hi ha, vull dir, ho impideix. Vull dir, és impossible portar a terme aquell currículum tal com, com s'expressa, eh, tal com estan muntades les escoles. No? A nivell d'organització parlo ja, eh? vull dir, no hi ja a nivell de que toqui un profe que pugui ser eh, més afí o menys, sinó no? a nivell d'organització. Llavors, clar, aquí ja podem trobar el primer punt de sortida, no? de dir bueno, quines trampes tenim, no? ens estan fent, no? i, i d'aquí n'hi ha moltes, no? vull dir, lleis que no es compleixen, vull dir, i la llei d'educació és, és, és una d'elles, no? vull dir, que jo a vegades, amb la gent més sindicalera no? de, doncs, he discutit alguna vegada perquè el currículum és, és dolent perquè és molt impossible tal i, però si aprofitéssim una, una no sé, una part del currículum tal com està redactat vull dir, podem fer, realment, podem fer alumnes, això si ho estan dient per llei però és que després no, no, no es pot perquè t'has de barallar amb moltíssima gent per portar-lo a terme llavors parlem de costos aquí és el cos, no? el cos que té canviar la societat, és un cost elevadíssim perquè no és només eh, és el cost de barallar-te amb el vell és el cost de barallar-te de, de discutir-te amb moltíssima gent i no ens han ensenyat per això ens han ensenyat, pues, bé, bueno, eh, tranquils que arriba a les 5 que cap de setmana pots estar aquí a punt de caure no anem fent, vinc al Facebook i ens i estem ensenyant així això des de dins eh, una miqueta més en fora, què ens trobem? doncs pues, clar, ens trobem que per exemple, el dia 3 de setembre, el curs per mestres comença a l'1, doncs el 3 de setembre, ens arriba a quasi totes les escoles de Catalunya un informe i eh, una proposta de Mossos d'Esquadres de la comissaria més propera dient quines són les activitats que ofereixen al centre al llarg del curs. Vull dir Jo estic esperant que algun dia d'aquests eh, ofereixin talls de cuina, perquè jo crec que és de les poques coses que falta, perquè ofereixen seguretat d'internet, sexisme, Eh, Seguritat vial, òbviament Proximitat eh, drogues. Bueno, drogues vull dir De tot vull dir, i, I jo penso que no pot fer un informàtic Que no pot fer un infermer No, vull dir, de fet Els Espostos d'Esquadra, bueno, el Departament d'Interior Té feta una, un programa Una directiva De, de Com li diuen això, de, eh, això Un programa per Estendre la seguretat a, No a les escoles sinó a al departament no? i ho tenen molt clar, no? Vull dir, de com fer que la policia sigui part de, de l'escola. No? Clar, eh, la, policia, la, policia, ja. sí, la, la policia, un nen de 3 anys, perquè també ho fan a partir de, dels 3 anys, doncs, te ve un senyor doncs, amb un uniforme, i una pistola i una porra, i és el poli, i és una persona que et fa fer un dibuixet, que te porta el cotxe, que encena la sirena, Bueno, que fa gràcia, a veure, entenem-nos, vull dir, que, que és que dir, estan normalitzant això, no? Eh, aquí tot el que vulguis cap a dalt, no? Llavors, clar, desmedialitzem de, des una miqueta, l'objectiu és no només dir, no a la presència militar de l'exèrcit, que clar, això sembla normal, però és per nosaltres una bestiesa, a salons com l'estudi de l'ensenyament, al saló d'infància i la joventut, que portant 30 anys tirant a gent per la torrina i portant tancs allà dins i a tort i a dret. Eh, quan volen els avions per sobre de la Barceloneta, que, bueno, no sé, vull dir, d'aquelles coses, escenes que veus per a la televisió i veus milers de persones allà i penses en aquesta rosa de foc i dius, on està, no? Vull dir, on la tenim? Eh, bueno, ara tenim eh, a Tarragona també aquesta setmana doncs, el saló de l'ensenyament de Tarragona, que també hi són, no? Vull dir, després concursos que cada any fan i envien a instituts i escoles perquè participi la gent promocionen xerrades com venlen vaixells, visites escolars, vull dir, tenen tot un dispositiu preparat vull dir, preparat. Això com la publicitat en marxa constantment perquè bueno, no decagui, per normalitzar. I sort aquí a Catalunya encara que tallen una miqueta. V dir per exemple a la pàgina de, del Ministeri de Defensa, quan ven a Tarragona ja no n'anuncicin, però vull dic constantment estan fent excursions a ciutats amb la furgoneta, per, per reclutar gent, nanos, vull dir, perquè més s'acostumen a anar a barris moltes vegades no? no? buscant no? bueno, no? una miqueta de la cara jove, aquesta que busca recursos econòmics per viure llavors, clar, trobem que el came és ampli, però partim una miqueta del mateix no? i que tenim la llei per la mà, vull dir, perquè legalment, vull dir que hi hagi militar-se la salut dir és que és il·legal i que fins ara el departament d'ensenyament l'única justificació que ha tingut a la campanya per dir que no pot fer res és que ells no ho organitzen, ells col·laboren i qui ho organitza és la Fira de Barcelona i com que la Fira de Barcelona és això, privada de tal i qual, tot i que després es coneguin entre tots i vagin al mateix club d'Apolo però clar, és la Fira de Barcelona el que monta això, vull dir, legalment no ens ha dit el departament no, mireu, ho fem perquè són més xulos que ningú, no? perquè ja diuen, la, la pròpia llei, no? vull dir, que el propi currículum, no? vull dir, el currículum para de no violència el currículum parla de resolució pacífica de conflictes. I, tot un, una cosa que dius, jo com a mestra quan me'l miro i dic, uah, jo quan estic deprimit, me'l miro el currículum. I, a part de per, per buscar eh, això, objectius i tal, me'l miro perquè dic, vinga, va, això és la, eh, el país que a mi m'agradaria fer, no? I clar, després dius, mare meva, no? Clar, quan t'arriba l'un, l'altre... Bueno, és difícil, no? Bé, bueno, si voleu entrem directament amb en, en aquest últim debat d'aquest quart bloc. La pregunta era com construïm la pau justa. Potser també podem intentar definir què vol dir això de pau justa. Potser en contraposició amb la pacificació social que, que se'ns imposa o, o també ampliar-ho a, a altres àmbits, altres definicions, altres experiències. Jo voldria dir que primer de tot perquè mmm, quan parlem de guerra tothom ens és molt fàcil fer-nos una imatge del, de, del que és la guerra no? tot i que afortunadament molt, molts de nosaltres no ho hem viscut no? però quan parlem de pau és molt difícil fer-nos una imatge no? llavors, tenim, primer apuntar això no? la dificultat que tenim, que tenim ja de per si sí, de definir el que és pau, llavors definir si diguéssim ara, anem a fer la pau, no? hauríem de seure i dir, val, quina pau, no? quina és la meva pau, quina és la teva, amb quines condicions, és a dir, una pau, la pau justa, s'ha de fer, en primer lloc, participant-hi totes les persones implicades, i en segon lloc, amb unes condicions, perquè fer les paus no, no té cap mena de cosa, no? <ríe> anem a fer les paus, bé, molt bé, però quines paus? Això d'una banda. Després, també jo volia dir, que eh, ahir va sortir un, un anuari que treuen l'Escola de Cultura de Pau, no? I en el que fan una anàlisi una mica de, de tot l'any 2010 i llavors apuntaven una, un, unes dades no? que em van semblar interessants per portar també avui aquí. Eh, ells analitzen, bueno, les, els investigadors i investigadores de l'Escola de, de Cultura de Pau di, parlen de que dels conflictes tancats en els darrers 20 anys no? només el 17,5% s'han tancat a través d'una victòria militar és a dir, set conflictes front al 82,5% que s'han tancat a través d'un acord un acord de pau, unes negociacions etc. Per tant, tenim un argument superclar conforme que la, la guerra no és el camí per arribar a aquesta pau no? sinó que s'han de fer servir altres mitjans i després també volia afegir que evidentment per fer la pau, el que no podem començar és fent la pau a reproduint una metodologia militarista, no? una mica amb la línia que, del que deia el Toni. No? Hem de facilitar un entorn, un... un he de facilitar un context en el qual ens comencem a comunicar d'altres maneres i ja sigui per fer la pau eh, interpersonal o la pau mundial. És a dir, que si comencem a partir d'estructures jeràrquiques, patriarcals, eh, unidireccionals, així mai podrem fer la pau. No? que La pau es comença a fer precisament a partir de, de crear i de, i de recrear, perquè també per fer la pau s'ha de ser molt creatiu, no? molt creativa, eh, recrear nous escenaris de relacions i de, i de, i de, i de discussió, no? llavors... Una miqueta això és el que jo volia dir, per no? la pau justa, justa per aquí, per, per mi, per tu. Potser la Pilar Palacios apuntava el conflicte com a motor de canvi, no? potser, que realment aflora el conflicte, participar en conflicte perquè això impliqui una transformació en aquest escenari, en aquesta realitat que volem canviar. Estem construint la pau realment com, com podem enllaçar ho amb l'experiència personal, inclús si voleu. Com, com ho construïm això o com ho esteu construint? Jo, <coughs> no <estás> mirant. <laughs> <ríe> estava pensant que el que estava es bueno, i, i com ho FEM, no? Apunta tres, tres, tres eixos, però bueno, si ho faigs de mala millor mesos en quatre, en dos, però jo crec que, que el cor de que pensaria és el primer punt és pedagogia és a dir, eh, tot i estava apuntant que estamos hablando de educación, educación en un sentido muy amplio, y hemos de hacer pedagogía, ¿no? Y eso precisamente es lo que dice el MOC en la Asamblea Antimitarista en el movimiento de la consciencia eh, de abans, o también es uno de pilars de la desobediencia civil, o sea, una de las cosas, de las características que tiene la desobediencia es por pedagogía a través de tus posarte, asumir las consecuencias y diré, y sí, ¿qué pasa? estoy haciendo eso y estoy haciendo por ¿no? y tal, o sea que, que es, el que hemos de hacer es, es pedagogía o sea, ¿por qué? porque estas cosas son muy complejas está todo en contra, estamos en contra corrent y intentar arribar a la gente en, claro, en mensajes simples pero que no sean simplistas ¿no? O sea, sencillos pero no simplistas, voy a decir ¿no? una segunda cosa es coherencia, transparencia y responsabilidad ¿no? Això me passa molt que me conviden a xerrar amb esta parla de Pilar, no? eh, un militar de defensa no sé què i, i jo defenso el contrari. No? En... I, I que per cert no sempre diferitment tantes coses, m'acaben dient eh? que això és pues, polític, tu també tens alguna cosa a veure, però és cert, pues, l'exercit és un instrument, eh? un instrument per aconseguir tenir les coses, però bueno, m'estic anant tornar honesta, pero Montes Vega eh, me diu en, que estás diciendo eh lo has de demostrar. Es decir, eh ya un momento justifiques en datos, has de demostrar, has de decir, has de convencer que que razón. Digo, espera un momento, eso que comprendo aquí, un entusiasta del tema que ha venido a discutir, tú eres un personaje público y tú has Tú tienes la, la, la responsabilidad de explicarnos, es decir, aquí en la taula ha surgido un fondo de cosas que la gente no sabe, que, que, que estamos bien y que nos hauríamos de explicar. O sea, eh, hauríamos de justificar todo eso y de esto lo estoy haciendo para eso y para yo, porque son cosas muy delicadas y son cosas muy chungas. Es decir, los políticos tenemos la responsabilidad de explicarnos las cosas y nos pues han de rendir cuantas a nosotros y tenemos al revés. O sea, que eso también ha de estar claro y hay jugar en esa responsabilidad. I finalment hi havia empatia, és a dir, tu estaves dient en set guerres eh, s'ha solucionat amb una victòria militar no? I, bueno, I això era bo per la gent? És a dir, I quina societat ha quedat? No? És a dir, quan, perquè estem de que una part ha reçat a l'altra no? I, i, I no passar res més, i la gent està contenta i, i ara conviu la gent, no? és a dir, explicar la guerra es decir, nosotros nos, pasa, nos quedamos sin trabajo y es una tragedia y lo que pasa en otros lugares no lo vamos a entender. No, no, no tenemos consciencia de qué es el que significa uh, uh, la guerra. Moltes veces hablamos de morts, a veces hablamos de desplazados, de refugiados, a vegades hablamos de ferits, pero no hablamos de estructuración social, de estructuración política, económica, de, del trauma, de la pérdida de confianza entre tú y el tuve, o sea, que no puede tornar el mismo, de destrucción ambiental, de, de futur, d il·lusió de, de l'estructuració també de l'educació que la gent ja no va, de les escoles no pot fer les coses de... és a dir si ho expliquen tot és a dir, si expliquen què és el que significa una intervenció militar que significa què és el que fan les armes i ho expliquen tot jo crec que, que, que no, no crec que hi ha massa gent en, en collons i, eh, que utilitzen les paraules de justificar això o sea, la, una de les de, de les ni camps d'arguments o de les coses dels quals es basa la gent que justifica totes aquestes barbaritats ni mi, ni mi, militar és el desconeixement del que realment significa la empatia, és a dir, osti, si a posa tu l'altra costalla, llavors et agradaria als cruçaders que tiran bombes aquí diran més allà o el que siga, no? Eh, els interessos que no terres a cores meus, no? Exactament. Potser després de aquest, aquest dos eixos al ments de la parabogia i també de la informació podríem parlar de l'acció també perquè si ens quedem més amb la pedagogia i és un gran debat que tampoc el podem fer però sí que apuntar-lo no? quin, quin és a, aquest equilibri entre la informació quan superem la desinformació per poder passar a l'acció no? perquè potser doncs, també els col·lectius antimilitaristes doncs, ja ens seran molt vistos i inclús les accions que fem doncs, no fan mal no? En, en alguns casos bueno, jo crec que estan molt silenciades eh? jo diria que el, que el gran tabú del regne de l'Espanya no és el rei és l'exèrcit, no? i és la policia, Vull dir que si hi ha un cos particularment protegit, immaculat, que sempre ho fa tot bé, que si tortura se li indulta, no? I, que, i que mai passa res, i que mai passa res, són les forces armades i, i, i les forces repressives, o la policia. No? Aleshores, eh, costa molt, aquí estàs jutant contra un mur, mur del silenci, que mil vegades no? estàs picant pedra per deconstruir, no? com el que deia el Toni no? de les escoles amb els Mossos, o a les festes majors de gràcia, ja que estem aquí, que els 22 carrers federats els hi ofereixen al taller infantil de la tarda que ho fan Mossos i els posen placa i no? I li has de fer una feina de carrer, no? I ells han baixat al final el, el combat pels valors, si al final hi ha una pedagogia contra una pedagogia del glor, m'atreviria a dir, és en moltes barricades quotidianes, no? I jo crec que la una de les coses que implica és que ser coherent és molt difícil. No vaig dir que la solució és ser coherent, perquè costa molt ser coherent cada vida cada dia, fins i des del punt de vista de, de violències i no? I per mi la pau no és l'absència de conflicte, és, és com resols els conflictes, vida és conflicte, cada dia tens mil conflictes diferents, és aprendre a resoldre-los amb altres valors, des de saber escoltar l'altre, des del diàleg, des de, des de la pedagogia, des de l'autocrítica, des de l'empatia, des de saber on està l'altre, on estàs tu i evitar que hi injustícies, opressions o, o, o desigualtats que estan en moltes bases dels conflictes que coneixem però com accions també tenim una arsèsses en 50 escoles, no? Objectores, ¿no? Que també les tenim al nuestro país i i per positivitzar, hi ¿no? havia molta gent en aquest país fa molt temps que ha ajudat, no? I en broma podriem dir que ens si concedirem país o en un país sense exèrcit, no? I i i i jo que la feina és molt i al final és un debat social i jo crec que igual que Alejandra els parlava surtireis d'Afganistan quan passilo d'Iraq, quan el 90% digui que marxat d'Irac, no? doncs pues és, és un combat eh, en sentit positiu de combat pedagògic i, i, i d'idees no? i ja que parlem d'educació jo crec que bueno, la carta fundacional de la UNESCO al 48 deia si la guerra neix a la consciència dels homes no? i particularment dels homes perquè no neix a la consciència dels les dones no? és, a la, és, és a la consciència o s'ha de combatre no? I, i la feina que ens queda és, és aquesta per davant però jo crec que hi ha, des de l'objecció fiscal hi ha moltíssimes freds però sobretot de se'n un ordre internacional tan injust i tan desigual que es mueren persones a Franca de Dia no? i, i s'ha de dir així i ho és de dir amb una certa neutralitat perquè és una dada estadística i l'estadística enganya perquè darrere hi, hi ha moltíssima gent i és, i és prendre consciència i prendre consciència que exèrcits i policies estan per, man, per mantenir aquest ordre no per transformar-lo i que l'únic que pot transformar, l'únic perquè és de manual i més va estar demostrant Tunisia no? i les revoltes és una mobilització de la gent i la trampa de la repressió com la trampa del militarisme és el silenci, i van a silenci i propaganda i on no arriba el silenci i la propaganda també hi ha l'exèrcit quan, quan això no serveix no? has de trencar aquest, aquest cercle viciós de, de, de, de silenci de silenci i de propaganda jo crec que si demà a les 3 del migdia el Trenotícies migdia diu què fan els exèrcits del planeta quin volum de la indústria i quina utilitat social té no? o sigui, de quina amenaça ens estan defensant de quina mena se'ns defensa a Ota? Doncs ja hi ha un grau de consciència i no. Hi ha un altre grau de persones amb altres valors que diran Ah, no, ja està molt bé, jo vull tenir aigua a final de mes, vull seguir cobrant 3.000 euros, vull ser l'únic tio que va la turista pel món, lletja, no sé què, i defensant un model de vida, que és el que estan... I dic el model de vida no per perquè viuen gent de l'OTAN i els altres anits. Estem defensant un model de vida. Però un model de vida que és que 16 persones viuen bé perquè 84, no? visquin fatal, que és el món que tenim en nostres llocs i si això no és violència, doncs que tingui algun teòric de ciència política i antiga no és violència econòmica, social, d'eluminació, etc. <ríe> Se'ns <sense> atreva <ríe> per la pau, està clar. No, si després d'aquesta notícia del que són els exèrcits informessin d'aquestes escenipicoscoles subjectores de tots els investigadors de universitat que es neguen a participar en projectes militaristes, patrocinats pagats pel Ministeri d'Indústria però per fer investigació militar i de totes aquelles persones que han deixat de treballar en, la, en Indra, per exemple no? vull dir, gent que s'ha deixat la feina quan ha vist que, que allò anava de dissenyar eh, armes per que servien per matar vull dir, que ens podem imaginar, home, aquella persona no sabia on estava, doncs pues hi ha gent que no vull dir, que està dissenyant uns càlculs d'unes estructures que informació no, no corre tan, tan alegrement, no et diuen mira, estem fabricant eh, l'ala dret o la turbulència de... vull dir, d'alguna banda tenim, tenim algun cas, no?, de, de gent que, que està veient que, que això de fer investigació, perquè a més és investigació que s'està pagant segur, i que a més si passa el pressupost no importa, perquè es pagarà, es continuarà pagant, no? Llavors, si després d'aquesta notícia sortissin totes aquestes jo crec que aquesta consciència augmentaria, però clar, després d'això pues, surt el Barça i llavors pues, la cosa ja comença a jo afegiria dues coses, perquè moltes vegades, quan, quan penso que la Pilar igual o la Dejandra, quan estem en i hi ha altres persones que pensen diferent que nosaltres, no? sempre ens acaben dient que sou uns buenistes, no? que és un discurs que també s'utilitza en el tema del debat migratori. El buenismo, el buenismo. Però és que l'argument aquest té un contraargument que és, que és terrible. Això és l'alternativa quina és? El malisme. no? Perquè ho estan dient blanc sobre negre, o sigui, el que es dedueix és l'alternativa és ser, no? Això, no? uns, uns, uns cretins integrals i l'altre, perquè a també se'ns diu crònics, utòpics o si sigui, alguna cosa és crònica, jo crec o sigui, anacrònica, avui són els exercits com estan concebuts, quasi com estaven fa dos segles no? o si sigui, hi ha una cosa crònica jo sempre quan em diuen cosa la policia que també em diuen, pot la pot sense policia? Marina Leda. Marina Leda que és un municipi, que a més és l'únic municipi de l'estat espanyol que té, no? que té una utopia cap a la pau són 6.000 habitants, no hi ha policia, ho van decidir per referèndum I no hi ha policia i no fa falta que hi hagi policia perquè no hi ha un conflicte vinculat a la substracció de béns mobles o immobles no? perquè hi ha tanta cohesió social en base a una economia que és cooperativa en base a un poble on les diferències les desigualtats són molt petites no? en base a, bueno, a un sistema social que funciona en base a la justícia a la solidaritat, a la reciprocitat social a la coherència, a la responsabilitat que no fa falta policia perquè no fa falta que uns senyors armats defensin els que tenen molt dels que, dels que tenen poc no? i això passa a l'estat espanyol passa Andalusia, a la Generalitat de, de Sevilla en un municipi que va decidir fa 20 anys a menos falta policía para autoregularse como sociedad y para conviértelo Pero eso es trabajo Y eso es trabajo, es y eso es de, de feina, ¿no? El problema de la cita que diríamos nosotros es que no estamos trabajando en res similar No sé, de aquí a 20 años no podremos tener Ahora, eso o sea, eso, costa, eso costa, porque al final es, es lo que estabas diciendo tú Es que confiamos, es a decir, eso es de todos, eso, eso no... Entonces, ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? Y has dicho una, una, un tema que me ha venido al, al cap, ¿no? también me hacen otra pregunta que fan hacen es eh, ¿Ales eso es tú? ¿Mai es justificable que un militar utilice la fuerza per tal? Y, y... <coughs> ah, a Gandhi también le van preguntar, a Miguel van decir, si tú tienes ahí una pistola y está ahí una dona que està embarassada i un altre el va matar, l'assiginarà i tindrà la pistola, tu què fas? I ara ja li pegarà un tir entre els dos ulls el mataria. Ah, i tal, és que l'estàs posat una situació, dic, va, si han decidit per això, doncs bé, l'utilitzaria. Molts militars més tard, a vegades quan parlem, i, clar, jo, tot això que estic dient sobre la qüestió evidentment situació eh, militar però no em poso en les, en les motivacions dels soldats, perquè cadascú té una igual que cada, la gent que treballa en el EG o treballa en les empreses, cadascú té una no? però hi ha molta gent a l'exèrcit, hi ha molta que treballa perquè és una ofició laboral, i tant, hi ha altres que s'ho creu. i quan estàs parlar amb ells dic no, és que jo, treballa, jo vull ser soldat perquè per, per, per, per això, per això jo acabo pensant només, en aquestes condicions també voldria ser soldat però és que això, el món no funciona així. és que així no funciona així. Si tu me dius, eh, i no, no, no, a, no tenim res a fer militarment a l'Alganistan, si tu me dius que me dones uns soldats perquè, perquè facin, vagin, vagin allà agafen les armes a, a la gent que no té el poder, que els tregui el poder als senyors de la guerra i tot això, que deixen que la gent decidís cap a les mateixes i, i, i que facin un procés de desarmament i fes això, envia tots els soldats que vulguis. Però és que el món no funciona així no funciona ni ara ni mai o sea, no, no funcionen per això l'essència no és això i està per escrit hem tornat o sigui sea, o sea, que també des de dintre també, és, també és, es treballa en tot, tot, tot això, o sea, l'estament militar també hi ha diguem, un adoctrinament i això és, és molt important també saber-ho i fins i tot hem, hem d'arribar allà i tot això que, que fem estos debats i tal, si arriben allà eh, jo crec que té el fruit perquè molta gent acaba desil·lusionada en el que significa això perquè se n'adona que de, de com funciona aquest món no? Doncs últims minuts de, del debat eh, és, és un equilibri difícil el, el, el desaprendre desaprendre tots aquests valors inculcats a aquestes doctrines i després si el canvi que volem no? començant per un mateix i encara un altre equilibri de la balança doncs és també potser pensar en projectes més col·lectius a gran escala que és un realment és difícil no? si sigui ha estat o sense estat però pensant en, en polítiques d'una transformació que englobi més gent que una petita comunitat o un mateix, doncs encara és més difícil. Però almenys, si som el canvi que volem, doncs és un primer pas important, no? Jo crec que podem anar tancant. No sé si algú vol afegir alguna frase més d'aquest camí cap a la construcció de, de la pau justa per acabar el debat, o ho deixem aquí? Doncs vinga, us, agra us agraeixo molt la participació. Pilar Palacio, de la coordinadora Tarragona, Patrimoni de la Pau. Gràcies. Alejandro Pozo, eh, membre del Centre Josep Manel de l'Aix. Gràcies. Toni Álvarez, també de la campanya Desmilitaritzem l'Educació i de la coordinadora de Tarragona. Gràcies. Moltes gràcies. I David Fernández, periodista de la directa. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs acabem aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquest debat d'Ocupem les zones i fins la propera. Taula rodona parla de desmilitarització que va coorganitzar Ones de Pau i Ocupem les Ones el 15 de març de 2011 a l'Infospai de pau Ràdio difusió i acció a contrabanda FM